razdružimo sa temom koju smo naslovili Odabrani ajeti Druženje sa odabranim ajetima iz posljednje kuranskog džuza poznat kao džuz amne Kao što ste navikli mi uvijek na početku spomenimo nekoliko razloga zašto govorimo o ovoj tematici Prva stvar, veli groj nas taj posljednji džuz uči od malih nogu kako u Mejtefu po nekim natjecanjima i svakako to je džuz u kojim su one kratke sure koje većina nas poznaje. Pa je lijepo da kada učimo te sure, određene ajete razumijemo kako bi to ostavilo na nas traga. Pa je to jedan od glavnih razloga zato što velik groj nas, Određene suri, stup, džuza poznaje, a velik groj nas možda i cijeli džuz poznaje. Isto tako večerašnje predavanje pokušat pokušaćemo, da bude dijelimično praktično. Je dosta puta nam se dešava, slušamo predavanje i hajda kažemo možda za 2, ili tri dana to zaboravimo. Korist je sekundarna, ojačamo svoj ima, nešto novo naučimo, vratimo se kući to je tomu. Dok večerašnji ders ima za cilj da naučimo kako živjeti sa Kur'anom odsad sad pa sve do sudnjeg dana. Praktično kako iz Kur'ana crpiti pouke i poruke, pogotovo iz ovih kraćih sura. Isto tako, ovo predavanje ima za cilj da oživimo jednu praksu koja je kod nas dobro za postavljenja, A to je nešto što u arapskom svijetu danas doživljava jednu veliku ekspanziju takozvani tedebur. Razmišljanje o Kur'anu. Allah Žešanu kaže u više kur'anskih ajeta je Zašto oni, Allah se čudi, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Pa ovo predavanje ide u pravcu da se mi naučimo razmišljati o Kur'anu i kur'anskim porukama. I na kraju svakako jedan od razloga jeste da pokušajemo kroz ova predavanja probuditi svijest ummeta, muslimana, bošnjaka o bitnosti Kur'ana, o našoj potrebi za Kur'anom. To su samo neki od faktora, vjerujem da samo jedan od njih je dovoljan da govorimo večeras o ovoj tematici. Prije nego počnemo govoriti konkretno o ajetima, probranim ajetima, mi ćemo možda i svake sure, i to ne i svake sure, uzmaćemo samo po jedan ajet. Jer je mnogo ajeta i mnogo je svakako sura u ovom džuzu. Ali prije toga, nekoliko praktičnih savjeta kako živjeti sa Kur'anom. Jer Kur'an je kao što znamo, Allah je lišano objavio da živimo po njemu. Nažalost, sve li groj nas... Kur'an ili ostavi negdje na rafu, ili ga uz Ramazan malo čita, ali jednostavno nismo postigli onu korist, a to je da crpimo iz Kur'ana pouke i poruke. Da Kur'an jača naš imam. Da na namazu, kada klanjamo, da zaplačimo. Da osjetimo nakon namaza da nam je imam porastao. Da nakon učenja Kur'ana osjetimo da smo bolji, da smo jači i tako dalje. Pa da vidimo šta su islamski učenjaci kazali kako praktično živjeti sa Kur'anom. Prva stvar, moramo svakodnevno ostaviti dio svoga vremena da se družimo sa Kur'anom. Znači zapamtite već raz jednu stvar. Kur'an treba da nam bude vazduh kao što ne možemo živjeti bez vazduha, isto tako treba da dođemo na nivo da moramo svaki dan da se družimo sa Allahovim govorom. Kaže Osman radijallahu ta'al anhu da su vaša srca čista ili da su naša srca čista ne bi se mogla zasititi Allahovog govora. I vidite kako nekad ljudi govor nekih učenjaka, filozofa, pisaca, Određenu knjigu, kaže, pročitao sam je deset puta. Jer, kaže, to je bio čovjek, veliki filozof, veliki mislilac i tako dalje. Zamislite onda kakvu pažnju treba posvjetiti Kur'anu kao Allahovom govoru. Jer, braćom, moje drage i ciljini i sestre, velik broj ne zna, velik broj nas ne zna učincu, da svi poslanici su imali neku nadnaravnu stvar, tako zvanu Kako bi ljudi povjerovali u određenog poslanika. I sve te muđize nestale sa smrću poslanika osim jedne muđize. A to je muđiza Kur'ana. Boži poslanik ima u muđizu i ona je ostala trajna do sudnjeg dana. A to je Kur'an. Pa mi imamo veliku blagodat da nam je Allah Đelešanu sačuvao taj Kur'an. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu kada bi mi ovaj Kur'an objavili kakvom brdu, ono bi se od straha pred Allahom sa zemljom znači sravnilo. Brdo, koje mi mislimo da nema dušu, ono bi se od straha prema Allahu sa zemljom sravnilo, a šta mislite onda, kakav trak treba da ostavlja Kur'an na naša srca? Pa prva stvar, moramo, kao što imamo virdi, na Whatsappu, i na Viberu, i na Facebooku, pregledat dnevnik prvi, drugi, pa treći, pa reprizu, e imamo tako, moramo imati toku dana, 15, 20 minuta, pola sata, sat vremena, da se družimo sa Kur'anom. Prva stvar. Druga stvar, najbolje je može da razumije Kur'an direktno, poznavajući arapski jezik. Ako ne poznajemo, Onda ne smijemo sebi dozvoliti, kaže, znam učiti u Kur'anu i uči samo arapski. Nismo postigli skoro pa ništa. Jesmo, imamo sevap, imamo beričet. Ali po Kur'anu se mora živjeti, a da vi živjeli moramo razumijeti. Pa čitati prijevod Kur'ana. Iščitavati prijevod Kur'ana i insan insanče. Kao što ima nagradu kada čita knjige Fikha i Akide i Tefsira. Ima čovjek kod Allaha dž.š. onu nagradu što je čitao prijevod Kur'ana. Mu da vas ko ubijedi, ne daj Bože da je to, da to nije ibadet. Čitanje prijevoda Kur'ana je ibadet. Treća stvar imamo danas Elhamdulillahi olakšice da pored sebe imamo tefsir. Pa ko može da nabavi tefsir ibn Kefira, imamo od neki dan fala Allahu dž.š. onhu da lađa dž.š. nagradi našeg šeha Abdulrahmana Kuduzovića, imamo aplikaciju na internetu Kompletan tefsir od Ajdur Karnija, jeste to savremeni učenjak, ali on pokušao da protefsiri Kur'an onako kako današnjem vremenu treba da ljudi pročitaju samo šta je značenje određenog kur'anskog ajeta. Pa da imamo pored sebe tefsir. Kako bi razumijali određene ajete, jer imate podosta u Kur'anu, ako ga pročitate nećete ga razumijeti. Čak ga ne razumiju ni Arapi. Zato i postoji nauka tefsir pa se vratiti nekad na tefsir. Isto tako. Što više u početku učiti sure koje su objavljene u Mekke. Govorit ćemo o tome jedno poglavlje posebno. Imate u islamu nešto što se zove Mekanska objava, imate objava Medinska. Mekanska objava ima dosta sličnosti, dosta sličnosti sa vremenom u kojem mi živimo. Pa je dobro u početku da čovjek što više uči sure objavljene u meki. Govorit o tom i detaljnije. Isto tako, kada nađete na neki ajet, a to ćemo večeras pokušati praktično pokazati kako ide, ponoviti ga više puta. Allahu poslanik, ja, rab, ja, selam, ja, selam, cijelu noć klanja i ponavlja jedan ajet. Ali to je slast. To odgaja srce. To odgaja dušu. Elem ja'lem bi enna Allahe jara. on da ga Allah non stop vidi? Pa staneš na namazu i počneš ponavet. Elem ja'lem bi enna Allahe jara. da Allah vidi? Ja, Rab. Pa ti taj je čisti srce. A, hoću u kladionicu. Allah vidi, ja rab. Hoću gledat seriju, Allah vidi. Hoću tamo doda 16 frendica na Facebooku, Allah vidi. I čisti srce. A srce ima zavisti. Komšin sin položio fakulteta moj, ne zna, sufare. dio hm, kako njegov moj ne mere. A ovaj ajet, zato što Allah zna šta je u tvom srcu. Pa čisti prljaštinu srca. I tako dalje. Pa ponavljanje ajeta je veoma bitan način uzimanja koris. neka pročitaš ajet, on je toliko težak, ali ti jednostavno si brzo preko njega preletio. Ali vratiš se jedno. Pa dva put. A Allah otvara nova značenja. Svaki put kad pročitaš ajet, dolazi novo značenje. Šehul Islam Bivnu Tejmi Rahmetullahi Alihi kaže, prije nego što počnem tesiriti jedan ajet, Ja pročitam stotinu tefsira. I rekao je pred kaj svoga života, jer je bio u zatvoru i mnogo je vremena provodio u Tedeburu, razmišljači o Kur'anu, kaže, da sam znao kakvu slas nosi Kur'an, a on je to znao i te kako. Kaže, mnogo više bi vremena u svom životu posvetio Kur'anu taj Ibnu Tejmije, Allah dželešan najbolji zna, na kojeg se ni, nakon kojeg se nije rodio takav insan u umetu, on kaže, kamo sreći da sam više vremena posvjetio, kamo sreće da sam više vremena posvjetio Kur'anu, Tebeburu i Tefsiru. Isto tako, ne prestano imati na umu da je to Allahov govor. Ne čitaš govor pjesnika, niti filozofa, niti mislioca, Ti čitaš govor svevišnjeg Allaha, sveznajućeg. Wallahu ala kulli šeji in qadir. Allah je sve mogući. Wa men ahsenu min qila. Ako bolje govori od Allaha. Pa da imaš na umu, ja rab, ja čitam govor koji kad bi se objavio brdu, brdo bi se u prašenu pretvorilo. Pa da imamo na umu isto tako da se ti ajeti nama obraćaju. Svaki ajet, većina ajeta u Kur'anu osim malo broja takozvani ajeti koji su specifičnosti za poslanika, većina ajeta u Kur'anu se obraća cijelom umetu. Pa da svaki ajet kad pročitaš kažeš gdje sam ja kod tog ajeta, gdje je taj ajet u mojom životu, vidjet ćemo poslije. Allah Jeršanu kaže, a ako ne ostavite kamatu, eto vam rata od Allaha i njegovog poslanika. Ja subhanallah. Pa kako danas musliman, veliki groj muslimana, veoma lahko potpiše kamatni kredit. Zamisli da ti neko kaže, ako potpišeš kamatni kredit, dva roga ta ovna će se protiv tebe pobost. Ja, rab, kako će protiv dva ovna ubičine? Da ti kaže protiv deset policajaca se valjaš potuć ako potpitaš, potpišeš taj kredit. Bili ga potpisou. Paša protiv jednog, nemaš kako protiv 10. A eto vam onda rata od sve mogućeg Allaha djelešanuhum. Pa da znači, vraću moja draga, postavimo sebe u situaciju da se nama ajeti obraćaju. Isto tako, prisustovati dersovima, predavanjima, naučnim sjelima gdje se tumači tefsir. Vi imate, ja ne želim da navodim ovdje ciljano, ali imate u samom Sarajevu više katedi, više dersova gdje se tumači Kur'an jedan od Aija već 7 ili osam godina ima komentar Kur'ana u Sarajevo i eto sad su Uđuz Amme pred kraj, cijeli Kur'an protumačen u Sarajevo pa odlaziti na takva mjesta i na kraju doviti Allahu Đelešanhu da nam otvori srce ka Kur'anu Allah poslani kalise latu selam je najbolji insan, ali je dovio a rabi a kalbi. Gospodar ručini Kur'an proljećem srca moga. Pa da čovjek dovija Allahu da dopusti da Kur'anska uputa dođe do njegovog srca. Sada Za kraj, čuvati se grijeha i o to mi ćemo poslije malo govoriti. Je su grijesi najveći uzročni koji spriječavaju dolaza kuranske upute ljudskom srcu. Znači, najveća zapreka zašto Kur'an na nekoj srce ne može djelovati, je su grijesi koji su se ispriječili između srca i Kur'ana. Sada se vraćamo u onom našem momentu, kratko, mekanski periodi kažu islamski učenjaci, kada govori o Kur'anu i kada govori u Tefsiru, neminovno govori o podjeli objave. Pa kažu, sve što je objavljeno poslaniku prije Hiđrije zove se mekanski period, a sve što je objavljeno nakon Hiđrije je Medinski. Makar nešto bilo objavljeno u Mekki nakon Hiđrije, ono se smatra Medinski. Pa određeni ajti koji su objavljeni Božijim poslaniku na Arefatu, u Mekki, Kada je Boži Kosani bio na hađu, oni se smatraju mekan, medinski. A ajeti znači, koji su objavljivani prije hiđe su mekanski. Kažu islamski učenjaci, mekanska objava ima svoje odlike. I ja kažem, ali volio da me dobro shvatite da neko ne pomisli da Pezić smatra da je danas naše društvo kao mnogoborci u Meki, ne. Ali ima sličnosti. Pa zato dobro i zato učenjaci danas i govori da je dobro da se u početku ljudi više druže sa Mekanskom objavom. Zašto? Zato što u Mekanskoj objavi se mnogo govori i poziva se u teuhid. U monoteizam. Vjerujte da to nama danas treba. I danas naša djeca u školi uči da je čovjek nasto od majmuna. I vjerujem da ste mnogi vi slušali taj moj naučni odgovor. Da li je čovjek nastao od majmuna, ako je nastao od majmuna, kom je dedo i nene od majmuna, nekide u Afriku nek traži tetiće i amiđiće, meni nisu ni dedo, ni pra dedo, mi smo, Allah Želšano je stvorio Adema, ali ih se daje je selam i čovečanstvo je nastalo od Adema. Kakvi majmuni, kakvi montirači, i to nije moglo nam, pa stosim, majmunu u ljudskom obliku. Eh, Pa se govori mnogo o teohidu. Ko je gospodar zemlje i nebesa? Koga obožavati? Mi smo živjeli u periodu komunizma gdje se maksimalno ulagao trud da se ljudima iz srca izvuče klica vjerovanja. Pa nema ništa, nema Boga, nema ništa, ne može sići u džamiju i tako dalje. Pa je nama potrebno Da govorimo i da čitamo o tauhidu, o monoteizmu, koga obožavati i tako dalje. Ko je gospodar zemlje i nebesa? Verujte ono nosuvele koji mi imamo u našim državama, unoite kako povezano sa ovim. Mačka pređe preko puta, čovjek upljuje sebe, upljuje šoferšajb, upljuje lijevo, pljuje desno, kao da naš što ima nesreću. Ja, rad mačka koja ganja miševe, zna da ćeš ti imati saobraćajnu nesreću pa te prešla preko puta. Ali ljudi nisu svesni da to udara u tauhid. Ne zna ga i Allah, ta mačka ne može prijeći preko puta osim Allahovom dozvolom. Pa znači u našem društvu ima mnogo postupaka koji su žestoko u koliziji sa ispravnim vjerovanjem u Allaha Đelešanu. Isto tako, mekanski period ljude odaljava od čirka. Mi nismo u datom momentu, momentu iskušani sa nekim stvarima, ali umet, islamski svijet, Je prepun kaburova kod koji ljudi dovu činje mejito. To je širk. Ljudi oko kaburova tavav čini. Ljudi se boje mejita više nekto što se boje Allaha Đelešanu. Ljudi ne, smuju, ne smiju kaburu da priđu, znači dođu prsima okrenuti, ne smiju mu okrenuti leđa. A mrtav čovjek dole zakopan. Pojeli ga crvič, čovjek je već prije 300 godina. Čovjek se vraća nazad. Ja znam, slušao sam i to sam navodno nekim predava predavanjima, ljudi kad pravi turbe, ne smiju kabur okrenuti leđa, već nabacivaju malter, nazi dvaku izasebe na ogledalo. Ja rab, što se tako boga ne boji kad je u pitanju kamata. Ne smije kabur okrenuti leđa, već na ogledalo nabacivava. Po nekad i sebe zapršti malo pa su to opasne stvari, a to se liječi iščitavanjem ajeta koji su objavljeni u Mekin. Isto tako, Mekanski period je kod Arapa i kod njih je bilo nemoralnih osobina, pa Mekanski period liječi nemoralne osobine, a mi nemoralnih osobina imamo, mi kao mala Bosna i Hercegovina, možemo izvoz za cijeli svijet i da nam opet ostane da imamo za rezerve rata. Isto tako, Mekanski period puno govori o proživljenju, jer su Arapi imali problem kako da će čovjek umrijeti, istruhnuti i da će ga Allah proživjeti. Danas imate bošnjaka, muslimana, kaže ima koje se od vratio. Pa takvima treba Mekanski period da vide koje se od vratio. Isto tako Mekanski period poziva na razmišljanje, što je danas i tekako potrebno, zašto ljudi ne pogledaju u nebesa, Zašto ljudi ne pogledaju u brda? Zašto ljudi u sebe ne pogledaju? O fi em fusikum, enfusikum, efele tubusirun. Zašto u sebe ne pogledate? Vi u sebi imate dokaze Allahove. Pa znači treba, Mekanski period nam danas treba da se osvijestimo. Isto tako, Mekanski period govori o džennetu, govori o džehennemu i govori o svojstvima ljudi džennetlija i džehennemlija. Pa to nama treba svakako. Isto tako, Mekanski period nerijedko govori i o poslanicima prijedhodnim i razlozima zašto su njihovi narodi uništavani. I to nama da nas treba. Mekanski ajeti su u velikom broju slučeva kratki i dosta puta počinju sa o ljudi. Znači obraćaju se cijelom čovječanstvu. Za razliku od medinskih ajeta koji su dugi, Većinom počinju o vjernici i većinom govori o propisima. Nakon toga, evo, uvodno je bilo 20 minuta, prelazimo konkretno ajet 1 iz Surije. En nebe, znači počinimo od kraja džuza. Kaže Allah Ćerašanu, Inne djehenne me kanet mir sada, Littagine me aba, La bi fine fiha ahkaba, La je zukune fiha berden, ولا šaraba, il hamiman wa gasaqa jazaa'in wifaa'a innahum kaanu la yarjunu hisaaba wa kazzabu bi aayatiina kazzaba wa kullu shay'in kada bi uzeo ovaj pasus i razumioga i ponavljaoga ala yarjunu um, kaži o sudnjem danu tog dana će kaži džehennem uzasjeti biti on će biti prebivalište işte litaghin nasilnicima, nepravednicima. Nepravde, nepravda može biti u kuć. Čovjek ima porodicu nepravedan prema supruzi, supruga nepravedna prema mužu. Nepravda prema djeci, prema komšiji i ide tako dok dođe do nepravde na državnom nivou. Pa znači ordinam Kuram pojašnjava da je jedno od svojih stava džehenem li je nepravda pa nam Allah dželešan u ovim ajetima samo da kažemo neke od ovih ajeta kaže innehum kanu la yerjun oni nisu mislili da će račun polagati ja rab staniješ u noćni namaz i ponavljaš ovaj ajet innehum kanu la yerjun hisaba dalia ja, dalia ja u svom životu razmišlja da će ja polagati račun Da li on kad ide mu na da li men na da će zato polagati račun? Innahum kanu la yarjun hisabe. Oni nisu misle da će račun polagati. A interesantno je kraj kaže Allah dželle şanuhu, "Wa kull shay'in ahsaynahu kitaba." Ya Rab. Da čovjek osjedi. Kaže Allah dželle "A mi smo sve po tanko zapisali." Misle staniš nove ovaj ayet i ponavljaš ga stotinu puta. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Danas si dodao 16 srednica paša meleci zapisali. Valja ti zato odgovarati. Danas si gledao serije meleki zapisali. Danas si nekog prevario meleki zapisali. Uradio se dobro, klanjao se, postio se, dao se sadaku, neko mi se naziva Usam, sklonio se papi iz puta, meleci su zapisali. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Tako mi je Allah da čovjek samo ovaj ajat nauči. I samo njega ponavlja. Da život svoj promjeni. Sve što radi insan, sve je zapisano. Kaže Allah, že našan u suri An-Nazi'at, Fa emma men taga, Wa afer al hajata dunja, Fa inna l-đahime hi il-me'u. Wa emma men khafa, Meqama radbihi, Wa Allah Đerašanu navodi stanovnike dženneta i stanovnike džahennema i dva opisa. A kaže oni koji su ema men taga, bili nepravedni, prekoračavali Allahove granice. Tuhjan u arabskom znači prekoračiti granicu. Pa malo, malo prekoračio Allahovu granicu. Allah Đerašanu kaže, o robe, ne idi tamo, hoću. Prekoračava u granicu i kaže, وَاَثَرُ الْحَيَاتَ دُّنْيَا Davo je Dunjaluku prednost nad Ahiretom. Njima će, kaže, djehenem biti boravište. Uči ezan, sjedi i igram igrice. Gledam serije. Jel to davanje prednost Dunjaluku nad Ahiretom? Ode, kaže, na Koridu. Ode ovdje. Ode, ondje. Davanje prednost Dunjaluku nad Ahiretom. Pa ovo je zabranjo, pa nima vezi. Ovo je haram, nima vezi, samo nek se nule tamo dodaju na žiro računu. To je davanje prednosti dunjaluku na dahiretom. Pa znači dva opasna svojstva. Prekoračavanje Allahovih granica i davanje prednosti dunjaluku. Kada god pozove duša da dadneš prednost dunjaluku na dahiretom, nekada upadne ovaj ajet, tako mi je Allah da čovjek ustane noćni namaz i da ponavlja ovaj pasus. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى جهنم يا رب يا رب مو قلتو تربط جهنم تشي puta jača od dunjalucki اكاجه الله جل شانه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى او اناこそ部でбою stajanja pred svojim gospodarom i bude se suprotstavlja u protivima kojima duša poziva njegovom je to čedženet bityarab pa da se postri špitanje dali ja stranum od stajanjem pred Allahom kad oni friendice dodajem do sadlomišje ponavljate friendice kad on u sliku postavim na facebook kad odijem uplatiti tamo unu kladionicu, kad uplatim kamatu, kad gledam filmove, da li ja znam da ću stajati pred Allahom? Kaže Allahu u Bosani Kladisu Termizije, neće se pomjeriti čovjek na sudnjem dan ispred gospodara dok ne odgovori na četiri pitanja. Prvo pitanje o životu kompletnom, svaku sekundu. Da li mi razmišljamo tako vam Allaha o tomi? Pa da staneš na noćni namaz i da učiš ovi ajete amma man khafa maqama rabbih wa nahani <tripti> nafsian il hawa fa innal jannata hiya al mawa ya rab dva ko bude da ce stajat pred allahom i toga spriječi od greha i ko se bude suprostavlju duši i njenim protivjevima njegovo mjesto će biti dženet ya ja, rab sa društvom sa muhamedom aleehi sa abu bekrom sa Osmanom, sa Halid ibn Validom sa Ibrahimom sa Jusufom, sa Yunusom ja rab dvije stvari su prostavljanje duši danas je vrijeme danas su ljudi u velikom broju slučajeva takomi Allaha volio bih da nije tako gori od stoki Allah džalalhu i kaže Kur'anu belhum adal i gori od stoki šta god duša zatraži evo natrpaj samo usta Nema ili halal, ili haram. Samo se odazovi duši. Kaže Allah-đašan u Suri, Jusuf in ne nefsele en naratum bisu. Duša poziva zlub volan. Duša neće neće da ustani na saba. Ona kaže, a što je fino spavat, pokriji se po glavi da neću ješ ezani. To je očetanje od duši. Ali treba, treba tada ručnu. Treba se suprostaviti prohtjevima. Ali kad ti nampadne šta, ان من الجنه هي الماوى جنات كيلوبوتيتسه وجيوانا رييكي ايتكو دالي مورامو سكرات ايديمو دالي كاجي الله جل شانو سيديشو سوري فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وأمه Da čovjek stani ove ajete uči. A kada nastupi sudnji dan, čovjek će pobjeći od svoga brata i od mame svoje, i od oca svoga, i od sina svoga, i sinova svoji, i od supruge svoje. Pet najbližih kategorija čovjek, čovjek će od svih pobjeći. Danas slušam komentar jednog šiha. Šiha, so alem je vamisi. Tumači zašto će čovjek pobjeći svoje svojej rodbini. Nije će čovjek bježati od nekoga iz emciji. Zato što ti tome i nisi ništa dužan. Bježiš od najbliži jer će oni tražiti ono što si prema njima pogriješi, on će tražiti na plati. Tvoja mama, bježiš od mami da ne zaišće ona. Bježiš od svog djeteta, od svog oca. Kaže Allah poslani k'alaihi sallatu wa salam ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni bosi i goli i neobrezani. Tri svojstva bosi I goli i neobrezani. Kaže Aisha, Allah uposljeni će muškarci i žene zajedno. Kaže Aisha, stanje mnogo teži da bi neko u nekoga gledao. To je sudnji dan. Da će čovjek bježati od svoga djeteta. U drugom kuranskom ajetu i redni ajeti pojašnjavaju drugi. Kaže, čovjek će toga dana... Women fil ardi jamian thun me yunji chodite bida svoje dijete eto vam dijete ne vidite gori samo nemojte mene i oca i majku i da ubi kaže sve na planeti samo da da se ja spasi pa da čovjek počne ponažati ove ajete ja rab šta sam spremio za taj dan kada ću bježati od svoje majke od svoga djeteta je sam ne spreman za taj dan ili provodim vrijeme na facebooku i na serijama i filmovima i tako dalje Isto tako Allah dželešan u posljednjoj suri kaže u zadnjem ajetima o Kur'anu in hua illa zikrun lil alamin limen sha'a e minkum an yestakim Govori o Kur'anu Allah dželešan kaže a on nije ništa drugo osim opomena savjeti, cijelom čovječanstvu, sjetovima, i ljudima, i džinima. Onima koji hoće da idu pravim putem. Kaže Allah Žešan u suri, el-Isra, inna hazel kur'ana jahdi lillati hiyakvam. Doista ovaj kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Pa je kur'an, braćo moja draga, lijek za nas, za našu dušu. Zato naše duše i naša srca da znaju govorit, da znaju pričat, samo bi nas proklinjali što vrijeme provodimo po filmovima i serijama, nismo ih nahranili govorom uzvišenog Allaha Đelešanu. Pa nam ovaj ajet jasno otvara zašto je Allaha Đelešanu objavio Kur'an. Kao opome na čovječanstvu onima koji žele da idu pravim putem. <kuh> Zato, vraću moja draga i ciljni sestre, Čovjek treba u životu maksimalno da se trudi. Sa Kur'anom, učeći, razmišljajući i tako dalje. Isto tako, kaže Allah Đelešanohu u sljedećoj suri, ja ejuhel insano, ma garrakebi rabbi kelkemi. Kaže Allah Đelešanohu, o čovječe, zašto te obmanjuje to što je tvoj gospodar milosti? Ja, Rabba. Velika većina ljudi danas, zašto su nepokorni? Obmanjuje ih Allahova blagost i Allahova milost. Kaže, Allah je milosti. Pa Allah Đelešanu, je lešanu, ovdje prijeti, kaže islamski učenjaci, ovaj ajte prijetnja, o insanu, zašto te zavarava Allahova milost? Allahova milost je velika, ali kad velika? Kad se potrudiš i pogriješiš. Ali ti svjesno pogriješiš. Znaš da je to haram idiš ka Allah je milostiv. Allah je žestoko kažnjava. Allah je najbolju generaciju ashave. Samo jedan prekršaj su radili. Kaznio ih da je 70 ljudi poginulo zbog jednog prekršaja. Pa znači, braću moja draga, hoćemo Allahovu milost. Možemo i zaslužiti dobrim dijelima. Nikako grijesima. Zamislite da imate radnika i taj radnik mjesec dana ne dolazi na poslu. Psuje vas, vrijeđa i se i na kraj kaže: Gazda, e, kaž, je "Da za ej, kaš plata, kad je plata? Udamo da ti da ti šamar zvezde kad je plata." Ktni stij doč pitat kad je plata. E tako mi, mi hoćemo gospodaru daj nam milost, ne znam u čije znam neć mu đamiju. I mnogo drugi stvari, koliko imamo svjesno harama koji radimo. Dolazi praznici, koliko bošnjaci slavi novu godinu, koliko bošnjaka pije alkohol, koliko imamo naših sestara koji nepropisno izlazi napolje. Harama na svakom koraku i Allah je milostiv. Allah je milostiv kad vidi da se trudiš, plaćeš, ali u svemu tome pogriješiš. Nadate se Allahu u milosti, ali svjesno griješi. Ne dolaziš na posao i daj platu. Ne može. Vjerujte da je to suprotno ovo dunjalučkim parametrima, kamoli ahiretu. Pa zato, braću moja draga, da mi vjerujemo da je Allahova milost velika. Malo prije slušam našeg šiha Adnana Markojića. Nije bez cilja Allaha Đelšanu u bismili, koju non stop učimo, rekao Ar-Rahman ar rahim Milostivi i samilosni. Da nam je neprestano na umu s kime mi imamo, hajde kažemo, kontakt. To je Allah milostivi, oprostit će mi grijehe, oprostit će mi prekršaje, ali ne da radim svjesno. Pa znači, vraću moja draga, vjerujemo da je Allah milostivi, ali mi imamo toliko grijeha i kada se trudimo, da je upitno kako ćemo to sve prodeverati na sudnjem danu, a kako onda ako ako radimo to svjesno, pa da insan ustani na noćni namaz, pa da ovaj ajed ponavlja, Ja, ejuhel insanu, ma varrakebi rabbi kelkerim, Kad su došli Fudail ibnu Iadu, kaže on njima, kada me moj gospodar, iako je to bio poznat čovjek po pobožnosti, bio poznat po Ibadetu, bio poznat po Ilmu, kaže mene ako gospodar upita, o Fudaila, šta je to tebe zavelo Kaže, reću, tvoja milost gospodaru. Ali ne smijemo vraću, moja draga, precijeniti taj moment. Allah Žeš je na dosta mjesta u Kur'anu kad govori o milosti, odma govori o kazni. Nebi ibadi anni ana al rahim. O baviest Muhammed, mo robove, da sam ja milostin i sam milostan, opraštam. A kodma drugi ayat, Ali isto tako baviest da što to kažna. Pa znači čovjek treba kao ptica sa dva krila, jedno krilo da bude nada u Allahu milost, a drugo krilo strah od Allaha kazni. Pa insan znači, braćo draga, da ustani. Da ponavljavaj, o insanu, šta te to zavarava? Nemoj da se zavaravaš. Gdje su moji postupci? I tako dalje. Isto tako, kaže Allah Žešan u suri, sljedećoj, kallabel tukezzibune biddin, wa inna alikum lehafidine kiramen katibine, jale mu nema To kaže što negirate sudni dan, tu nije ispravno. Ne velja tako. Nad vama bdiju naši meleci, časni pisari koji znaju ono što radite. Tako mi je Allaha napravimo najmanji sebi ispit. Da li bi radili one grijehe koje svakodnevno radimo, ako koje u prisustu tu naša majka, naš otac? Da li bi gledali nešto loše na televiziji? Da li bi se dopisivali s nekim ko, s kime ne treba da se dopisujemo? I tako dalje. Pa kako onda se dopisujemo i radimo grijehe? Meleki pored nas neprestano, neprestano, bdiju i sve zapisuju. Pa smo govorili prošli put, na sudnjem danu, prvo Allah je lišano i Ali insan hoće da raspravlja, pa je Allah je lišano dao, evo meleci, evo meleci koji su sve zapisali. Pa in sam opet ne prihvata, evo tvoji dijelovi tijela će svjedočiti protiv tebe. Pa im sam treba da ove ajete čita i da sebe neprestano odgaja. Innalikum lehafirine kiramen keratibine ja'lemune ma tef'alun. Pored vas su meleci, bdiju, zapisuju sve što radite. Ne daj Bože hoćeš krenuti gdje ne treba, ja rab, meleci zapisuju. Nama šta se desi, nisam brzo zaboravlja. Uradiš grije prije tri godine zaboraviš. Meleci ga nisu zaboravili. Uakulješe i nasa i nauke i smo potanko zapisali. Isto tako, Allah Jeršanu u sljedećoj suri, El Mutafifin, govori onima koji varaju kada vagaju. Pa kaže Allah Jeršanu, teško onima koji kada vagaju, varaju, zakidaju kada sebi kažu vagaju drugi punu mjeru kada drugima oni varaju i šta im kaže Allah dželal hoşnan ela yazun ulajika enhum mab'usuna li yumi azim yom yakumun nasu li rabbil alamin azeruni nezna yu da ce proživljeni biti nima teži riječi koji čovjek može čuti da mu neko rekli, boj se Allah doći ćeš na sudnji dan kod nas je to skoro pa normalno A Allah dželešan muzastrašuje, kažu komentator Kur'ana. Ove ljude je odvelo u tom pravcu da varaju na vagi zato što nisu ubeđeni u sudnji dan. Oni da vjeruju u sudnji dan, oni to ne vjeruju. Pa insan da stane i tako mi je Allaha na noćni namaz i ove ajete da ponavlja. Ela ja'un ulai ka anhum mabu'utun. Da sebe postaviš, zarya, ja ne znam da će biti sudnji dan. Iyyakum yaqumun nasu lirabbil alamin kada će ljudi biti proživljeni prema svom gospodaru a pa pogledajte znači kako Allah dželešanu odgaja ljudsku dušu ovo su najjače infuzije koje će ti sutra pomoći da oboriš pogled da ne gledaš nešto što je loše i tako dalje ana ya'unnu ulai ka anhum mabu'utun neko tina nepravdu a ti kažeš A ljudi ne znaju da će biti proživljeni? Neko pomirio među, neko ti udario auto, neko slago na tebe, neko potvorio te i tako dalje. A la javunu u laike, anahum oni ne znaju da će biti proživljeni? Ne treba tako mi Allah insanu teži bić, teži udarac od tog, da ti neko rekli boj se Allaha, neću ti halaliti nasudnjem danu isto tako, u istoj suri kaže Allah dželšanu kada govori o nevjernicima kella inne kitabal fujjari la fis pa Allah dželšanu kaže kella bel rana ala kulubi ma kanu yaksebun ono što su oni radili od grijeha prekrilo je srca njihova pa da ovaj ajet učimo braćo moja draga gdje su naša srca kad smo zadnji put zaplakali u namazu kad smo zadnji put zaplakali učeći Kur'an Naša srca su tvrda. Allah džalalšanon opisujući jejdovska srca u Kur'anu kaže: "Summe qaset qulubuhum min ba'di zalika", فهي كالحجاره او اشد قسوه. Ana kuntu qulubuhum, znači srca su postala tvrda kao kamen ili tvrđa. Gdje su naša srca. Allah džalalšanon kaže ono što su radili prekinulo je srca njihova. To ono što smo spomenuli na početku. Glasovi isprečavaju dolazak kuranski uput i srcu. Allah u posaniku u jednom jerodoslovnom hadisu poredi srce prepuno grija sa čašom, prevrnutom. Kel kuz el Prevrnuta čaša. Sipaj na prevrnutu čašu koliko hoćeš, u nju ništa ne ulazi. Tako ljudsko srce. Imaš insana, griješ i griješ. Ti kažeš, brate nemoj, boj se Allaha. Ne nalazi puta ka njegovom srcu. Zbog čega? Zbog grija. Čuvajte se griha, on ima i mnoge posljedice, jedna od njih je posle spomenuta, kaže Allah dželešanu, "Kella innhum ar rabbihim yawma idzin le oni će tog dan zbog te griha biti odvojeni od svoga gospodara. Pa kad god te pozove duša da radiš neki grije, sjeti se, možda taj grije bude razlog da ne gledaš u svog gospodara na sudnjem danu. Isto tako kaže Allah dželešanu U Al-Buruđ jedno veliko pravilo historijsko govoreći o narodima prije Božeg poslanika o Ashabul al-uhdud kaže Allah Žešanu وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ imate, ako možete nađite vremena, pročitajte suru Al-Buruđ i Njen Tefsir ali Allah Žešanu govori šta je razlog, zašto su ovi nasilnici ubijali ljude jedino kaže zašto su ubijali Jeste njiho vjerao u Allaha? I kroz historiju do dana, današnjeg i do zadnjeg, zadnje agresije na Bosnu, zašto su bošnjaci bili ubijani? Zato što ima muslimansko ime. Pa se Allah čudi, kao što kažu mu Fesiri, je li to jedini razlog zašto ljude ubijate? Ona ne minhum, nisu im se osvećivali ništa osim što vjeruju u Allaha. Zašto su bošnjaci ubijani? Zašto su bošnjaki gdje silovane? Zašto logori? Zašto srebrenica? Samo jedan razlog. Zato što su muslimani. Pa nam ovo otvara oči. Kad te ljudi počnu napadati, vrijeđati. Volen terdo, ankel jehudu, volen nasara, hatate tebi amilletevom. Neće s tobom biti zadovoljni ni kršćani ni židov dok ne počeš slijediti njihov u vjeru. Pa insan, kada mu dođu određene kritike, potvore, laži, islamski terorizam, ovo je ono, a, ma znam, to je to. Onoliko koliko mogu da napadu, toliko će i uraditi. Ali nema razloga drugog, osim vjera u Allaha, Đalešanu. Isto tako, Allah, Đalešanu, u sljedećoj suri, suri At-Tarik, nogo ima korisni ajta, a svi ajta su korisni, kaže, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِنَّا هُلِقُ Krliko min ma'in dafiq yakhruj min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawmatul sar'a'ib. Kao sreće da imamo vremena da u cilu sura komentarišemo. Kaže Allah džele šanu, a zašto insan ne pogleda od čega je stvoren? Od kapljice semena koja se izbaci. Danas sam išao namjerno po internetu da vam spomenem podatak. Kad bi insan te odazvijao Vidjeli svi kako ima bošnjaka, la toliko ga šeitam potpali da opsuje Allah. A insan je stvoren od spermatozoida, znate kolika je veličina spermatozoida, to sam danas našao na internetu, od 5 do 6 mikrometara. Šta je mikrometar? Hiljaditi dio milimetra. Ja, rab, ne merim, umrjem mozak, treba, treba, stvarno, sjest malo pa da skontam koliko je tu. Hiljaditi dio milimetra, je mikrometar. E takvi ti, pet je spermatozoid iz kojeg insan nastane. Palađašan kaži zašto insan ne pogleda od čega je stvoren. I taj mali spermatozoid prenese svu tvoju genetiku. Ja, Rab. Ja, Rab, ja sinoć navodim braći tešnju. Ja, dok sam brevaktil, imao kosu. Pa ovdje sam imao svrtak. U nekoj god se muško dijete radi, se si svrtak ima ljudi. Ja, rabat, spermatoz... I još kaže, liče mu uši na babu, povuko genetiko dede, kaže dedin u nos, oči mu nenine, sve taj mali spermatozoji, sve on to pre njom. Vidjeti da kad ljudi naprave robota, čako robot hoda, isključiš ga iz struje, i on vidit će, bye, bye, gotovo, ne mogu više. A pogledaj ljudske bubrege, pogledaj ljudsko srce, pogledaj... Oti iđite na internet, tako vam Allah je upcajati samo riječ Čelija. Da vidite šta je Čelija od koje, znači je sačino ljudsko tijelo. I insan, bevući, psuje Allaha i smija se sa vjerom, i smija se sa hijabom, i smija se sa namazom, teškom u džaniju, a nasto od spermatozoida. Innehu ala rađ'ihi la qadir, A Allah je u da ga ponovo stvori. Kaže, Božno, koji je se od tuda vratio? Kad čovjek istrune, kad istruo nekaj istruo, ko Allah je u mogućnosti da ga vrati. Pa da insan stani na ovim ajetima. A nakon njih dolazi najteži ajet. Je umetubile serair dan kada će se tajne raspakivati. Evo moj mobitel, ti sad imaš one šifre... Znači, dođe haker, onaj profesionalni, on okreće petnih smrka i ne mre, ovo je nemoguće dešifrovati. Što će ti tolke šifre, bolan? A dođe se nasudnji dan sebe šifrat. Šifra na laptopu, šifra na mobitelu, šifra na, na ključu, šifra... Sve šifrovano. Nasudnji danu nema šifri. Pripremaj se za dan gdje nema šifrovanja. Jeume tubile sarair. Dan kada će se... Ovo je po jednom privodu tefsira... Dan kada će se tajne raspakivati, pa tajna u srcu, sjediš pored vrata muslimana, a mrziš ga, on kada bi znao koliko ga mrziš, ispalio bi te na Mars. Nasudnjem danu valja kaza da se ga toliko mrzio. A to i sa tajna, ali će se nasudnjem danu, eto rakitabeke, evo ti tvoja knjiga pa čitaj. Pa dođeš kod ovih ajeta i počneš učiti ovih kuranski ajeti suri El Torik, feli yanzur al insanu insan pogleda od čega je stvoren khuliq mimma indafiq stvoren od kaplice sjemena koja se izbaci pa da insan svatiki koliki je pa da onda s druge strane ode u ajete koji govore o veličini Allaha pa da vidi onda imali ikakve racionalne mogućnosti koliko smo mi potrebni za uzvišenim Allahom subhanahu taala <clears throat> Allah džashanu kaže u suri od duha velo akhiratu o Allahu poslanice ma akhiret je tebi bolji od dunjaluka kada ne bi dunjaluk ima u drugu mahanu osim što je prolazam i kada akhiret ne bimo drugu komponentu i Ajde da kažemo, lijepu osobinu, osim što je vječan, to je dovoljno. Pa Allah Đerašan napominje svog poslanika i kaže, Wallen ahiretu, hajru nekem in el ula. Allahu poslanit ma ahiret je bolji tebi od dunjaluka. Pa kad te na dunjaluku zade se nekim usibeti, nedaće, ljudi ti lažu, potvaraju itd. Ahiret je bolji od dunjaluka. <clears throat> kaže Allah Đerašanuhu, u jednom od sljedećih ajeta, Illa maša Allahu, innehu ja'nemu l'djahra, vama jaffa. Allah, Jeršenom, kada se opisuje, kaže, on zna ono što javno iznosite i ono što tajite. Pa da instan stane kod ovog ajeta i da se zapita, da se odgoji, da ponovi stotinu puta, Allah zna ono što javno iznosim, Allah zna ono što tajim. Koliko bi naša srca Naše grudi bila rahatnije da samosvastimo ove činjenice. Isto tako kaže Allah Đelšanu, kad efleha men zekjaha, va kad habe men desaha, uspjeće onaj ko odgoji dušu. Kad efleha men zekjaha, onaj ko očisti dušu. Naše duše traži čišćenje. Vidite se kako mi imamo... U laptopu, u mobitelu imate čišćenje, on virusa. Mi neprestano svojim očima kupimo viruse, grijesi, srce pocrnilo. Kaže Allah u poslanih srce, kada uradi se grijeh, na njega stavi se tačka. Pa ako kaže se pokaje, ta tačka se ispolira. Nama treba poliranje srca. Ne možemo zapostaviti svoju dušu. Moramo pratiti njen hal. Zato Allah Žešanu kaže, uspio je onaj koji je odgojit. Onaj koji je čuvao, kad efleha men zekaha, čine i badetom, pokornošću, dobročinstvom. Jeste vidjeli kako se lije posjećate kad odete posjeti bolesnika? Kad nekom dadeš Marku Sadaki, kad nekom je pomogniš, kad klanjaš namaz, kad učiš Kur'an, osjetiš nešto u grudima neopisivo. To je čišćenje duši. I propaj onaj koji zapostavi. Duša se prlja grijesima. Svaki dan filmovi, prevare, fejsbuci, slike. Samo se prlja, samo se prlja. E taj će, kaže, biti uništen. Pa moramo paziti na svoju dušu. Vidjeli ste kako mobitel? Baterija, jel, počne dole, 15% ispod. Daj punja, čalo, ugasiće se. A duša, Naš iman, naše srce. Umro, ima, nema ga. Mi hodamo onako, ali nema ništa. Ne git. Ništa. Pa moramo paziti na svoju dušu. Moramo je odgajati. Vidjeli se kad čovjek ima jednu samo negativnu osobinu, hoće da se ostavi jednog poroka, rečemo duhan. Koliko vremena treba da to ostavi? Treba truda. E tako vraćamo, dragi cijeni sestre, da bi insan dušu ukrotio. Znate, Ulemej kaže, borio sam se sa svojom dušom samo u pitanju ihlasa desetine godina, dok nisam, kaže, ukrotio svoju dušu. Zbog koga radim ta dijela? Zbog koga klanjam? Pazite, mi imamo problem da uradimo dobro dijelo. Imamo problem da klanjamo. Ali kad već uradimo dobro dijelo, zbog koga smo ga uradili? Allah zašanu kaže u Kur'anu, teško se klanjačima. On klanja, ali klanja da ga drugi ljudi vidi. Mi o tome nikad ni ne pričamo. Da je ljude na govoricam da radi. A tek nakon, kad počne šta tek tada razojeti najveći problem, Boži poslani kaže, s ljudi će biti potpalni, prvi bačeni u džehennem, muđahid na Allahovom putu, karja, ali i onaj koji u djeljivu, po, po drugom rivajetu znači. Radili dijela, oni su bili u očima ljudi veliki, ali nisu čistili dušu, nisu Ikhlas ima iskreno radi Allaha džellešanu, pa se duša mora odgajati. Mora se insan hrvati sa svojom dušom neprestano. Isto tako kad dođu u teški momenti, neoprivodim kraju, Allah džellešanu kaže: "Fa usri yusrā." Inna ma'al usri yusrā. Doista sa teškoćem dolazi olakšica. Dođu ti teški momenti, U životu, djeca, bolest, neimaština. Staniš na namaz i kažiš kažu u fesili Kur'ana ne može jedan musibet nadladati dvije olakšice jer Allah je što uva dva ajta dva puta olakšicu spominji pa kaži doista sa poteškoćom dolazi olakšica i doista s poteškoćom opet dolazi olakšica Pa kad dođu mu ti staneš pred svog gospodara i kažeš فَاِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ Sad će ta olašica doći. Ja imam plemen gospodara koji u sljedećem ajetu kaže أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ A zar nije Allah najbolji sudija? Zar on nije najmudriji? Allah Žešan kad te iskuša bolešću. Mi nismo svjesni. Kaže Allah Žešan u surijel Beqara možda nešto mrzite, a to je hajr za vas. Kaži, možda nešto vi volite, ali to je zlo za vas. Pa insam nekad nešto žudiš, žudiš, a nikako ti se ne da. Nisi svjestan da nije to dobro za tebe. Nekad nešto desilo se, pokvarilo se, auto... Što je se pokvarilo? Okasnio na avion, poslije kaže avion se srušio. Alhamdulillah sam okasnio. A na početku ti krivo što si okasnio. Ama ne znaš ti šta, evo iz ovog zida ne znaš šta je. Pa čovjek kad ga zadesi teški momenti, teška situacija, ustaneš i klanjaš. Fa inna usri yusra. Sa poteškoćom dolazi olašica. Doće olašica od mojeg gospodara koji zna šta meni treba. Imate ljudi kojim Allah kada bi odobrio njegove dove, da mu daj mjetak koji išće, to bi bio najpokvareniji insam. Daj gospodaru para, gospodaru para. Da ti dođu u pare, odma bi sutra još odđe ne trebalo. Bolje te nek si tako u i čitav dživot ćeš i ekstra. Allah je rešano, zna bolan tebe. I obrnu to ima ljudi, on je bogat, ne daj Bože da nema, on ne bi nikad u džamiju došlo. Pa Allah ahkem ul hakim in. Kaduci ta tamo u suri At-Tin, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Zerniya Allah najprevedniji sudija. Neko ti nanju nepravdu. Duocemo na sunnitan. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Zerniya Allah najmudri. Izaka draga moja draga, samo je onako nabrzino nekoliko ajeta. Allah dželal šanu rekli smo u ovom džuzu govori da se Allah samo obožaj pa u suri Al-Bayne kaže Allah Đelešanu, govoreći o ehlul kitabijama, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ A njima nije bilo ništa naređeno, ništa, osim da Allah'a obožavaju i da namaz klanjaju i da zekija daju. Pa je, braću moja draga, ovu srž našeg bivstvovanja na Dunjaluku, Nema nije ništa naređeno, osim, li اللَّهَ, da Allah'a obožaju, Pa svoj život moramo, braću, moja draga i cijene i uskladiti po onome, što nam je gospodar na riediu. Tri ajeta za kraj. Prvi ajet u suri Iza zulzilatil ardu zilzaleha. Mnogi znamo tu suru, a malo o njoj razmišljamo. Kaja Allah Jelšanu, Femen ya'mel mifkale dherratin khajran yara. Wemen ya'mel mifkale dherratin šaran yara. Ko di trun dobra vidjet ga na sudnjem danu. Kažu islamski pričinjaci, ovaj trun je ona prašina u pustinji. Vidjeli ste kako su na zrnca sitna. Kada uradiš dobro kao zrnco sitno, vidjet ga na sudnjem danu. To je onaj podstrijek. Ali imamo drugu stranu. Ali ko uradi trun zla, vidjet ga. Nije veliko zlo. Uradiš trun, vidjet ćeš ga. Izvagaće se. Ma kaže, ja bi to njemu rekao u oči da je on tu, ali nema ga, sad ja njega malo onaj proprat. I onda priča njemu 15 minuta, doćeš paša polako. Mi svak, olovka, znači bilo šta da uradi što nije dobro, doničeš na sudnji dan. Pa, je ov, pa se ovi ajeti tako balansiraju čovjek život. Uradio se, alhamdulillah, hajl, Zapamti da se to neće zaboraviti. Sve je zapisano. Ali isto tako izloje zapisano. I sve ćeš vidjet na sudnjim danu. Pa ovi ajeti daju balans čovjeku u životu. Kaže Allah dželešanuhu u suri Miši ne znam mi koja je koja je sura. Letus elun yawma idhin anin na'i sura alhakum at-takasur. Zadnji ajet kaže Allah dželešanuhu Toga dana, sudnjeg dana, bićete ćete pitani o njametima. Ja rab, da stanješ na ovom ajetu i svi znamo sura Al-Hakumu Al Te Kathur i učiš na vitrama i zaustaviš se. Thumme la tus'elunna javme idhin alin na'im. Ja rab, pa počneš ponavljati. Tog dana ćete pitani biti o njametima. O čemu? O stanu o autu, o zdravlju, o očima, o jeziku, o ušima, biće špitan o najvećoj blagodati, o svome imanu, ja rab. Koliko ljudi u Americi, u Evropi, u Australiji svakodnevno umiru, a nisu muslimani. Po vjerovanju muslimana, ako god odi sa Dunjaluka, nije musliman, vječno ću u džahennem. Tebe Allah počastio da si se rodio musliman. I onda insanu dosadi to što je musliman, pa on bi morali ikako da ja, da budem nešto i drugo još. Pa šta god da dođe od zapada, samo zini daj da proguta, bez ikakvih filtera. Oće se udavit, man neće, kaže, možemo i progutati, samo gutaj. Pa znači da insan bude svjestan. Thumme le tus'elunne javme idhin anim na'im. Boži poslanik jedne prilike isterala ga, isključuje glad, njega je bubekra i omera, pa se kod Ebu Eju u Velensariji, pa je im od samo datula i kao hladne vodi. U arapskom podjelju tada hladna voda, to je možda imala Allah, zna, 30 temperatura. I sjeli pod palmu, nije to bila klima današnjima 16 ili 18, pod palmu. Kad su pojeli datule i vodu, kaže Allaho poslanike bubekru i omeru. Ebu Bekri jomere, znajte da će vas Allah za ove nijamete pitati hladovina, datule i hladna voda. Subhanallah i Kako ćemo mi nasudjem dan odgovoriti Allahom? Naša braća sada u Siriji, u Jemenu, u Iraku, u Čečini, u Burmi i tako dalje, umiru od gladi. A mi imamo prepune kuće, koliko dnevno bacimo hrani, svi vi znate. Koliko dnevno mi bacimo hrane, bacimo prava hrana, ali ostalo je pola pite, baci. Ostalo je hljeba, um, ono kako kažu, ubajati se, baci i tako dalje. A naša braća u isto vrijeme umiru. Koliko imamo košulja i koliko imamo hlača i koliko imamo cipela, a te košulje možda neko mi mogle spasiti život. Da neko ne umne od zime, ali će nas Allah to zatopiti. Pa će nas pitati za blagodat, mira i blagostanja. Je li imamo problem da odimo do džamije na namaz? Je li ima neka sestra naša problem što nosi mahramu na ulici? Nimaš. Nemaš kod Allaha nikakvog dokaza. Imao si blagostanje, džamije lijepe, tople, fino. Sve. Ali ćemo biti pitani. Pa tako mi je Allah ovaj ajda odgaja naše srce. Thumme la tu stelunna javuma An anin Odgajaj sebe, pusti komšiju, pusti ovoga, pusti rodbinu. Šta ću ja gospodaru reći za svoje nijamete? Kako ću ja za svoj ormar odjeće i pološiti račun? Kako ću ja pološiti za svoj laptop i za mobitel i za auto i za kuću i tako dalje? Boži poslanik, najbolji insan na planeti, njegove sobe su bile, kaže Iša, hadisu bohari muslimu, ja kaže kada bi ležala u našoj sobi, Boži poslanik kad klana noći namaz, kaži, kad oči na seždu, kaže, dirne me rukom, a iša, pomjeri noge, ne on gdje seždu učiniti. Znači, tolika je soba, kako goda da iša da legne, može poslanik je mora dodirnuti da može seždu učiniti. Znači, dva sa dva. Tolika je kuća bila Boži poslanika, ali se sebe, a tu sebe. I opet kaže, a na ne budem Allahu zahvalan rob? Pa, braćo moja draga, da neko pogrešno nesati, nije sporno da insan ima nijamete. ولا ان شكرتم لازيدنكم bitno je da ako imamo nimete da i ne zloupotrebljavamo da i ne koristimo haram ako imamo mobitel da ne slošamo muziku da ne gledamo filmove da ne gledamo serije da ne dopisujemo se s nekim ko mi ne trebamo to je mobitel da imaš da imaš auto ekstra da imaš stan samo nemoj da bude tu zloupotrebljavanje blagodati Allah ti to sve dao wana bikum min ni'matin faminallah sve što imate od nimetai Allah od Allaha Kad je sve to Allah dao, Allah ti je dao zdravlje. Koliko je sad ljudi u bolnici? Allah ti je dao oči, Allah ti je dao vid, Allah ti je dao sluh, Allah ti je dao iman, Allah ti je dao sigurnost. Samo tu nemoj izlopotrebljavati. I ako budete zavalni, Allah će vam tu povećati. I zadnji ajet, iako bi, inša, nadam se da će nekad biti kompletno predavanje, asr i time ćemo završiti, kaže Allah Đelšanu, tako mi vremena, Ova sura, kažu neki islamski učenjaci pripisuje se taj govor šafiji, da nije u Kur'anu objavljeno ništa, osim sure El Asr, to je dovoljno čovečanstvu. Kaže Allah, Željšan, tako mi vremena. Ukazujući na bitnost vremena, Allah se zakljenje vremenom. Doista je insan na gubitku. Insan kao pojam. Svi insani na planetu su u gubitku. Illa, osim... Oni koji vjeruju, da insan ispravi svoje vjerovanje, da mu bude potpuno vjerovanje u Allaha Čelešanuhu. I radi dobra djela. Mi imamo koliko hoćete, bošnjaka, ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem. Gdje su djela? Ništa. Na, u Kur'anu na puno mjesta Allah Čelešanuhu, kada god kaže vjeruju, i radi dobra djela. Ispravno vjerovanje mora polučiti tragove, a tragovi su pokornost. Oni koji vjeruju, znači čovjek je na gubitku osim onih koji vjeruju i radi dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu. Moramo jedni drugima ukazivati na hajr. Kada vidimo nekoga da radi nešto loše na lijep način, po sunetu Božeg poslanika da ukazujemo ljudima na ono što nije dobro. Da pozivamo ljude u hajr i normalno kada pozovemo ljude u hajr doće iskušenja da će nas ljudi prozivat, onda se moramo posticati jedni drugi na saboru. Pa su to četiri svojstva i to su četiri temeljna principa kako čovjek da uspije, da vjeruje, da radi dobra dijela, da ljude poziva u hajr i da ljude poziva u sabor. Braćo moja draga i uvažene sestre, za kraj, odvojite vremena, napojite svoje duše sa kuranskih riznicama. Odvojite 15 minuta dnevno. Zaustavite se kod ajeta. Ponovite ajete. Razmišljajte, užbijte tfire napojite svoje duše. Molim Allah dželal da učini Kur'an projećem naših srca. Molim Allah dželal da suči st na putu istine. Molim Vesuvane taala da bude milostiv nasudnjem danu i na kraju subhaneke Allahumma ve bihamdike, eşhedu en la tubu ilejk. Naš tjedeć bit će na program za 14 dana, tačnijom 19.2. opredavajući primište nakladu na obavlješću. Za 7 dana u Domu vlade iz se srnu, ako razo, u četvrcu salinu sure LAC. U će biti da pa oprav sakti kutkovići od Havizalnih pravišta. Sve naše da danije aktivnosti, možemo na kartu na pjesmu sancija samske i na Kineigma, kao i na Instagram profilu ugjeru tega PIL-a. Također, ne znači znači posljednog kut može brat što ovdje centrala prvi